Eh, sí, en, en referència a Messi, ha deixat la porta oberta tant a que es quedi com a que marxi i que en qualsevol cas està convençut que, que s'entendran. En quin sentit pot ser bo pel Barça que Messi marxi? Home, a veure, el, el, el Barça no s'acaba en aquest cas eh? i el Barça continua i ha passat sempre en el decurs de la nostra història, però, però mmm, jo penso que és millor que es quedi. <laughs> Crec que és molt millor intentar que es quedi i intentar convèncer-lo no serà fàcil perquè repeteixo la situació amb la que està ara el club, doncs veritablement el fer, poder competir amb altres ofertes molt més potents, però insisteixo eh, jo crec que no només eh, serà una qüestió de diners eh, jo crec que serà una qüestió de, de, de proposta atractiva I, i aquest és el punt, em fa l'efecte a mi, més que no pas una proposta de, de diners, eh, ara clar la part econòmica també pesa